تراځي دې خبره چې د زمکه کله سړې شې کله تودې شې دې دي خو یو وجه د توغې لري چې په کال کې د وجه یا بل سړوخ او تودوخې ده چې په مغېو کې ځینې زمکي يا خې زمي تودې وي دا ولې مغيول دي په کې خنيده او په خاور کې ګرميده مثلا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 دغه پور ته قطبي برخه د دمرشوان لګلري فات دا کانګل پد شو دایمي کانګل ده په ایمې کې وو تيګي سمندرې مې کې کانګل ده دغه برخه دغه نړۍ کې لې دي اقیانوسه مونځمل شمالي او د غلندني برخه اقیانوسه مونځنه دي جنوبي د غلندني برخه هم کانګل ده هلي کانګل ده چې دمرشوا اا فهم کوم ورسې دي د فهم کوم ورسې تاسو کورې ته دا غوښمه خامخې چې را بلکې دا وسته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 د دې تهره د بيواله یي د سمندر ډېر ژورد او چې دا لږ به کارې سپینڅه کوي د دې معنی ده سمندر ډېر ژور نه د لږ ژور دي د سمندر تقسیمات اوله کو ترجمه سپېږ د سمکت تقسیمات ته راځي د سمندر تقسیم جو دو ډاوله یو د منجمي سمندر یو د مایه سمندر منجمي سمندر ول منجمي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 نڅه وکمشه باندې دنه نه لري او تیلي د دې دجسم دونه یخ شو چې د بیلونه هوا شتماس او سره په لکه فورن هغه ته بدلی چې هوا یخ شي اوګه چې هوا اگر نشي بخار ار کنډیشن خطه څنګه کېدله څڅ څڅ څڅ اوګور نه رواني پدې کې خو څو ګوونه چې نه د دې دوبه له کومه کوي هغه هواش په ځان کې اخيي هغه او به جوړي خبره نه تاسې اوري وایته هوا کې د مناسب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 انسانه له پاره الله خاورينه پیدا کړې چې زراعت وکي یا بادې وکي کله ټول <سؤال> خانه وي نه د خلکو اوبادي وسې کوله غنه به چیرته کړل چې نه به به جوړول نو الله خاورينه پیدا کړې د دې خاورې لاندې شېدهږي گاګرینابرخانه د گاګرین لاندې شېدهږي د دبرې د نه شېده د د سې د دبرې تیر شي دي د ټوله زمکې رسېږي په خواله او د دې د څه د سې د دې د سې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 اروفاوده د دې ټول سیمه مخه دي خو ورته نو دا تجارتی لحاظ، پاسکاري لحاظ، په اقتصادي په هر لحاظ باندې ډېر مهم دي دا سیمه چې مخه مخ ده ده تاسو ما ویل چې استرالیا په شرقي طرفه رندته په غرب کې نه ده او دا شرق وغرب شمال او غرب تعین باید ورېدل سره وکړو مخه دې ته شمال وي لیکنه او دې ته جنوب وي دې ته شمالي نه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 بېهان سمندر کې دا د تیښوش مې بېهان سمندر دا شړله بېهان سمندر د خبرونو کې یزدی مودا بېهان سمندر دا او برخه د افریقا خره او تنډه افریقا دا, دا, دا, دا جنوبي افریقا یا سوت افریقا شورتلای او شمال وخته هند او جنوب وخته منجمد جنوبي بحر له ایا کتب جنوب د جنوبي قطب د ورته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 په داسې یو ځل کې سمندر کې شیشلار خون عبوبن کوي دا او ګې په بدخستان هم هغه څه هم د غزني کښته یوته درولې ګرځا چیر دی کوم په نومه نو دا شې مهمه ده نو دا مهمه ده د دغه غار او خو او دې خوا د دې شرقي خواي او د دې د غربي خوا د هوادونو چې څونه دي د خپل کې یو خپلوزی تړون جوړ کړئ دا داغه فوزي تړون شده د دې نوم یې خا دا ناتو یا ناتو ناتو د څو حرفونو جوړ ان بلدا ا او بلدا تي او بلدا او د څو حرفونو شو تر دا هر حرف د کلمې نه خپل ځای ده ان خپل ځای د شمالي ا خپل ځای د اټلانتک نه او تي خپل ځای د تريټینا یعنی تړون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 د شمال په برخه کې، دا غي جنوب په برخه کې دی نه دی. زکه خو د یو خلکو له احمد نژاد سره له ایران سره جوړه. احمد نژاد چې کله امریکا ته راشي به د یو چکر و هي له کبير غني بيردي پی باندې لکه د دې له دا سره له ایران سره. سره له ایران سره. دې خلک به ديولې به ديولې سره جوړنه او بل د کمونستان. د روسي طرفدارانه لګې ځای خلک. دې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 نړیزم کې حرارت دی کی ترړیزم کې حرارت دی کی پیدا کی رواني او موږ او او جنوب ترفه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 دا شته چې څومره ده داسې چې داسره ګردکې د 8 سره وسل کې د شاته ټولو وساره فاتحې تر کوم نو امریکایان چې کله جاپان په تراژیا خلپین خاطرایې کوریاګان په خاطرایې امریکا شاته راټوړي د لږد سیمه نشي امریکا 10 متر سان فرانسیسکو ته او لاسانجلس نو ټول ټول لوی سم اندار چې دغه شمالي اخیان سه کبیرې شمالي زته شمالي وته دا څحال چې نقشه دا څه وایو ځي دغه نو شمالي اتراف دا اخیان سه کبیر و ده و ته څنګه ده نوته دا ریشه ریشه د څه لته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 دا مهم دا بحر احمر هغه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اصحابانو هجرت ور باندې وکاو او لدنه را تیر شو د خطرغله چې حبشې ته هجرت کړو په دې سمندر باندې را تیر شو لاوی د سړي او د جدي نوې سپاره شو په کشته کې او د وګړو د دا جدده او د دې خطرغله د یا حبشنه د توفیاده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 الله د فرون غ قوو ته راده کلل ان ځکهې ممساله سلام په دی لا بانددي ورګ د دا او ځای کله ته د ناخشه په د دا شکلبانند د آ د بیا او ځایه یا شوي د قوون د طببعه ځای یا شوي دلوته ل السلام د نوه د السلام د براهمو د سلام دي مساال سلام د نور راخوامو دا ټول لري را بیاقرآ پهه د آ طلاوتته او د خورران تص تجمهدن بیا خخواند در کې د ت بیاې ب کېږي چې د اوس کوم ځ ک شوي دي دا سه خبرې دي سر بحر اشو کومه بحر اشو <متحدث> د دې عربو بحر پودار سور سر بحر بلغه دي خواته ده د تورې مدیترانه د مدیتراني بحر د مدیتراني بحر د مدیتراني خالصه ورته واي چې دي خواته اروپا پرته ده دي, دي, دي, دي خواته اسیا ده دي خواته افریقا پرته ده دي خواته امریکاګان ده د دنیا تر طول مدیترانه د څلور خواوونو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 انګره په دې بنو او بیا اسمانه فتحه کړه هغه د بسمانان او د الفردوس المفقود او لکشوی چې بسمانان له او الته په لکهونو نکوو مسلمانان شکل سقوط او کول د د اختلال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 درستی و دي دي او س студران کا اوبار است بر دوری طوری لانپه skill eben هو اظیم حطون او و ڈیتر ما هو او بستون او مشان دیسو علم و او işانو عورات геро او بدا من خود رضا او سيدار تکووما او عال و siz در ا اانتون آمانتیفم نه نو زند آمان بحر رضا او أ Zumه نو حر قرم دادسز، ولا انوادسج رضا ام وش دیس و ه Sorry لانما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 ارو پاندی دنه ری ترانه دی وازه تاسو په ذهن کې اوساته چې کله یا او ښه کې نه خوب سي پیدا نه پیدا کوي ته ګوته دی د توڅمنې کې خبراتې نه تاند نه اخلم یوه نسبه ټول ځان تاخلیه کوڅې راوندوي دی ګټه د څلټو یا څه دی زېکی دا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 د دې په اندې سنخاتونه دای کی کله غواړې اټل سنخاتونه ده اوس راځو دغه مدیترانه زکه مهمه ده چې د سس سره او د عرب د بحر سره او د بحر هند سره لګیدلې فدغه منځ کې دغه بند څه تاسو خالده بند او سمشه دا د دې تری سويس کانال ورته وایم زنت انغليزانو او فرنسيانو او دولا اروپيانو كشريكه باندي فوقا لكارو كا و دره سندري لدف سراوسطه دي يوصل اوشل كيلو متر يا 230 كيلو متر بشاو خوكي دازمكه يو كانا لغاثي كيو يوصل اوشل متره سور ده يوصل اوشل متره سور ده او دي فار لا سمتره زاوروالا ده شو سمتره فوقا ايه منزل 3 متر ايساب كيف ارته؟ ايه <تصفيق> داره داره سواله منزل 3 متر ايساب <تصفيق> كيف ارته؟ اهه اه اه تقريب <تصفيق> اندونه او شبهتة متر اجابة سور تلك سورده تلك شبهتة